dan pintu yang tidak akan tertutup yaitu pintu Allah Rabbul alamin. Sudah sudah deadlock pada manusia sudah tidak ada. Abu Thalib meninggal. Khadijah kesayangannya meninggal. Dan kesayangan beliau kepada Khadijah ini sampai akhir hayatnya. Pernah waktu itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah anda ini kok terlalu banyak kali menyebut-nyebut Aihah Khadijah Itu istrimu yang paling tua. Orang sudah tua, sudah mati. Kau diganti oleh Allah dengan satu anak perawan seperti aku yang begini jelita. Rasulullah SAW bilang, 'La, aku tidak diganti oleh Allah. La, walah ma'abdulillahu khairan minha. Aku tidak diganti lebih dari orang itu. Orang itu menampung aku waktu aku diusir oleh manusia. Keluarkan biaya waktu aku tidak punya. Dan dia ibunya anak-anakku. Begitu Rasulullah membela sampai akhir hayatnya. Jadi setelah manusia yang dicari sebagai usahanya untuk menjadi backing. Sudah tidak ada. Banu Zagif malah melaysayat. Sudah tinggal satu pintu. Tinggal satu acara yang belum dilaksanakan. Yaitu Allah Rabbal Alamin. Di sini beliau merebahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda perlu mengapalkan doa ini. Beliau merebahkan diri sambil berdoa. Allahumma inni. Ashku ilayka du'afa kuwati. Waqillatahilati. Wahawani ala nas. Anta Rabbul Musad'afin. Hu'anta Rabbi. Ila man takiluni. Ila ba'idin yatajahamuni. أو إلى عدو ملكته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضاه ولا حول ولا قوة إلا بك dia bilang wahai Tuhanku kepada kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku kekurangan daya fikirku dan kehina dinaanku di tengah manusia ya ini sekarang ini aktif. yang melempari dia batu dia duduk merebahkan diri di tembok salah seorang kafir dia membaca doa ini kepada siya engkau ya Tuhan adalah Tuhan orang-orang yang lemah Dan Tuhanku Sebagai orang yang lemah Kepada siapa engkau akan menyerahkan aku Kepada siapa engkau akan mencampakkan aku Ya Allah Apakah kepada musuh Yang akan, yang akan kau serahkan aku kepadanya Atau Kepada orang yang jauh Yang akan menggempur aku Aku tidak pedulikan itu. Aku tidak apa-apa. Pasal -apa. engkau jangan marah kepada aku, Ya Allah. Kalau engkau tidak marah, Aku tidak menjadi soal itu semua. Serahkan aku kepada siapa yang kau suka. Tapi, Afiyahmu, kesantosaanmu Adalah lebih baik bagiku. Lebih abdol bagi hambaku sekarang ini. Aku berlindung dengan wajahmu yang menyinar. Sehingga tidak ada yang gelap di dunia ini dan aku berlindung dengan wajahmu yang akan hebat urusan dunia dan akhirah karenanya jangan sampai marahmu turun kepadaku atau kemurkaanku ke kemurkaanmu terkena kepadaku dan tiada daya, tiada upaya kecuali denganmu wala hawla wala quwata illa'abik ma'asyiral muslimin